Hotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak egunero antxete erratian arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko sortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak. Ba, egunon irrati zaleok, antxeta zaleok, e, errigutsa eta mundu zaleok. E, hemen gaude beste behin ere e, asken, askapenako e, txingudiko kideok, zuei e, beste saio eder bat eskaintzeko. Ba, gaurkoan gurekin daukagu Agus, Agustin Errazkin irundarra, kaixo Agus? Gaixo, agun. E, berekin elkarrezketat izango dugu kubari buruz, e, bertan ematen ari diren aldaketa, prozesu, eta ospakizune, gondiren, esko, ospakizunei buruz, horren dela urte pare bat e, berrogeita e, garren urte urrena, gara utzaren garren urte urrena dela, eta e, agenda, agendaren... E, arrapaso txiki bat dugu eta azkenik Uberka gureeki dadaituko dugu regarai buruz e, informazioa izateko hemen ba hemen e, orain, oraingo honetan izango diren ba bidaio horiei buruz gehiago jakiteko Ba, hola bat, e, agendaren errepaso txiki bat eginez. Eh, san e, asteko biharrozteguna goizeko 11 Zabaltza Plazan eh prantsa egingo dela. E, larun batean, hogeita an eh alkampo, alcampoko eh egongo den eh kontzentra bat. E, e, Israelen Osa, Palestinaen aldeko irungo plataformak eh, kontzentrazioa deitu du Israel eta mei, eta Imaginariumeri eh, boikota egiteko Horretarako konzentra da Eguerriko amabietan alkanpo merketalguna, esan bezala Eta horretarako presentazio praintza horreko bat egingo da Goizeko amaiketan Zabaltza plazan bihar, bihar rosteguna Eta... Eta gero horretarazi ere eh, Astebunetanez, baina hurrengoan, apiriak bi, zestoan Euskal Herria-Palestina eguna izango dela, e, gauza eta aktivitate asko prestatu dira gunean zehar, Zukadaritza Tallerra, Txan Magoa, e, Joseba Tapia kantautorea, Porrotx, bazkaria, Ekitalia eta egunamaitzeko Arramazka, La Mexicana-Klandestina, Arresian Zulo, Arrebote eta Esnebeltza Taldeen kontzertuak. Ba, hori, erbanin batzen zaituztegu, ikusten da, E, benetan egun animatua eta izango dela eta ere e, modu eder bat palestinarekin e, elkartasuna egiteko www.iruvicoitza.erriochac.info Ahora abro los ojos y recuerdo Brilla y se apaga, eléctrica y oscura Con alegrías y padecimientos La historia amarga y mágica de Cuba Pasaron años como pasan peces por el azul del mar y su dulzura. La isla vivió la libertad y el baile, las palmeras bailaron con la espuma, eran un solo pan blancos y negros, porque Martí amasó su levadura. La paz cumplía su destino de oro y crepitaba el sol en el azúcar. Mientras maduro por el sol caía el rayo de la miel sobre las frutas. Se complacía el hombre con su reino y la familia con su agricultura. Cuando llegó del norte una semilla amenazante, codiciosa injusta que como araña propagó sus hilos y extendió una metálica estructura que hundió clavos sangrientos en la tierra y alzó sobre los muertos una cúpula. Era el dólar de dientes amarillos, comandante de sangre y sepultura. Gure ba, esan bezala, e, orain bizka tola kubaren e, azterketa txiki batean ingo dugu agusekin Ba, zuek agus, e, orain dela bi urte gonzineten bertan e, 2 mila bederatzi asiran edo, justu berrogeita margarren, irautzen berrogeita margarren urte urrena berezenean ez da? Bai, bai, orain dela bi urte pasatxo, izan zen e, bueno, Gure bidaiaren hasieran bi urteko eta pikoko bidailean hasi eran, e, eta bueno, bereziki ahan dikasi nahi izan genuen, ba, bagenileko urte horren buka eran, bimila buk, e, ja, eta sortzien haste genuen duk enbidailea, eta bagenileko ba, usta urtarri jepatean, berrogei ba, eta margarren urte horren ospatuko zela, eta han presente egon nahi ura hurapizi nahi genuen, eta han, han, han surratu gine. Santiagon izan zen ekitaldi eh, ekitaldinaguzia, Zasirako ekitaldia, bertan izan zelako, eh, aguzan zelako esan duzagun eh, lehenagoko regimenatik eh, liberatu zen lehenengo hiria ezta? Bai, bai, bueno, em, bereziki, em, bai, Fidel eta, gainuntzoko, enkubens hartu ziren gerritjeri guztiak, engrama untzian, e, ba, ori, kubako ekialdean hartu zuten lurra, eta bererala ba bueno señora maestra de Ortelego Cirán eta egin zuten borroka gehiena bon, denboran e, anegintzuten borroka alde geienak eta beina ja, norbait bautistaren ba, edo ejerstitoa gain edo ja irabaz ez zotenean ba menditikan jetxia eta Santiago de Compostela santzanen biziko Iri handia sartu zirena, askaratu zutena, eta bertan e, izan zen norabait e, lehenbiziko e, fidelen diskurso publiko eta eta ofiziala eta hori, urterri hilaren batean, batean e, egiten e, gertatu zen ez, urtero egun roten ospatzen da ira bultzaren garaipena. Mm -hmm. Eta izan zen, pixka e, bat hola, e, orokar nasan ez, Ekitaldi nagusia baino gero irlandzear ere izan dira beste ekitaldi txikiak herri bakoitzean ez? E, Zein izan dute bakoitzeak beraien uspakizun txikiak, ezta? Bai, bai, e, bilabetetan zehar bai 2018o abendu osoan eta 2018o ulterreia osoan ba, egontziran e, Iriburu eta Erreizkade guztietan uspakizunak. Agian ez guk nolabaitu esatekoetan e, e, esango nomazela politikoak baina ekitaldiak ba, gogararazteko garaipen ura eta ezkerostik etorri diren ba, berrogitamar urte hauetan oietan ba, zenolako beste garaipenak izan dituen inira eta zenolako aurrera pausoak eman diran ba, ba, gizarte berri batera ere ekitzerak orduan eta orduan gu bide ginen eta parte hartu genuen ekitaldi gehienetan ba beraren garaipena ospatzeaz gain ba, ospatzen zan modu oso ezberdian ba, kulturalki e, kirolaginez eh bueno, jaiak eginez ta, eta bar ba pixka esprezio ezberdinak izant ziren ba, ba hori ospatzeko iraltza hietan ta hori orrendala ba hori dela zen 40 hori dela 50 urteko hasi zen iraltza hori eta 50 urteak eta gero ze zegoeran dago irlas eh oro hitz egin da andola saraso ze zegoeran ze, ze ikusten da Belon ba e, esan berdenen beste gauza irautza egin orrotik baino asko hobeto urkitzen dela ez ba, ba, bueno, gizarte justu bat edo modu justu bat tran gizarte baten aurrean e, gaudelako E, erritar guztiei berdin tratatu eta berezko bide guztiak respetatzen e, tzaien e, egoera batetan aurkitzen garrilako, ez da horretik hanbezela eta nolabait pertsonak karatzeko behar dituen noinarezko bitarteko guztiak e, ba nolabait eta bainik esketzen tzaien e, egoera batetan aurkitzen e, delako gira momentu honetan ez baina horrekin batera ere esan behar dugu egoera ekonomiko zail batetan bizi dela mundu osoa e, momentu hauetan, eta kuba ez dela hortika nire, ez du dela hortika nire iasegiten, eta bona, nire baune ba gora ekonomikoak, ba sailtasunak jartzen ditu, bai estatua bera eta bai iraultza beraaren garapenerako, eta ondorioz orioz baita ere bertan bizitaren pertsuna guztientzako, ordun ba alde batetikan ba oso, oso ondo aurkitzen dago ba, eta beste alde batetikan, ba, ba denak herri alde guztiak izan dezaketen arazo, arazo propio ekin ere bai. Hai, jarraudau ere bai azkenaldian egiten ari den lan berrarren tolaketak eta horrelako aldaketa hiek, es? Bai, bai, bueno, eh nere batek aspaldi e, aspaldie zen e, berarengana edo homen hurbiltzen ginen atzerri guztiek ba omen homen genion edo galdetzen homen zioten ba Bakoaren egoera buruz, eh arazo, arazo politiko buruz eta berak ez da ni bete ez atendent, Kuba ez daula arazo politiko, Kuba da ona arazo bat eta horreko aldentzatzen gaitugu eh egunerokotasunean, eh e, bueno, eh asken bidai honetan batebora luze zegon gero kuban, eta etagia da, nik hori nere begi egin ikusi duola eta eta arrazo osoa ematen dio arra, nire nagun kuba horri, ez. Hordik an aurrera Entzugu egin dago alderari erantzunez, e, bai, momentu batetan egora ekonomiko zahiltze horrek ekarri du, ba, nolabait e, estatuak agian, hauren ba, arte lan mundu antolatuta zeukan moduan, ba, ezin gehiago aurrekin antolaketare du horri, e, eta nolabait ba, beste, beste ere du bat e, hartu behar e, izatea eta bueno, gainera errialde guztietan bezala Cuban ba ba beharrak ba, gizartea ba gobernua edo sistemaren aurretikan e, joatea ba alkartzen du ondorio bezala eta eta Cuban badago ba, jende asko ba azkenik urteguetan ba gian ba razo egoerei, ba arrazo sortzen dituzten egoerei norabete jas egiteko edo konpondu nahi izateko ba, ba, bueno, ba beste modu bateko lanak egiten dituena ba, aldo eurrian ba, bizitza aurrera tegatzeko eta horrek ba, una, ekarri zuen atzan ba, lan merkatu beltz bat ere bai eta, bueno, ba, zupuranteatzea dituzuen aldaketagoek bai, ba, eratzu ekonomiko guztia honi aurre egiteko bezala ba, bolio dute ba, ba, beltzean lan egiten ari den ba, nola behit, erritar sektore guzti hori ere ba, zerri da edo legaltasun batetara ekarri mm, Ekarriakulatzeaka modu bat Bai, ba, beti guen beti planteatu izan delako ez ba, ba, bueno, modu individual batetan ezin zailo E, ba, aratzo ba arazo aurrekin eta bare gutzego arazo kolektiboi, ez? Yes? Beti modu kolektiboagoetan eginik askoz gero beto ta eraginkorrago eta bizkat eraginko honek hori, hori dauka helburu bezala. Eta gero egiten da asko, ba, pixkat bizkat eh bueno, ba aldia da 50 urte hauetan, ba nolabait orain arte ba estatuoberak eskaini du lan, lan eskaintza edo emendu egin du lan eskaintza eta momentuetan ba le bizuko aldiz 50 urte pasada gero Ba, onartu egiten da ba kuenta propista do deitzen dena guk hemen autonomoa dosango genukenena ez ba pizka bete gauz e, lan egiten duena eta talorbait ba bere ira batik bate soldata edo ateratzen duen eta bueno horrek erantzuten dio ba horitza azaltu horri baina egia e, e, e, da ba, kubatik kanpo egiten bat atzerrian horrek ba salaparta ba, bueno, sortu dela baina bueno eran zuten dio na, da hori ba, dagoen arazo bati eta arazo real bati konponbide real bat bilatzea el burborrek. Horre ere ikusten zen, hor e, ba, onetan kuban dagoen e, lan sistema hori, e, kooperati, kooperativismo horrek ere bai izan ditula, ez ba, evoluzio bat izan behar dula, e, adaptatzeko, ba, aldaketa guai, ez? Bai, bai. Bueno, han eh beti egon dira. Eh agian kooperatibo horiek ba egon direla ba, sektore konkretu batzuetan. bat e, lehenbizko sektore horretan edo eta el buru alitzake ba bizkat eh bueno, orain, litzake konta propisten asuntu hau ba bizkat beltzen dagoen hori txukira ekartzeko eta bizkat egoera regularizatzeko, baina e, hitz egiten, entzuten jendea, konturatzen dira pixkoa delburu elitzakela ba, hori modu kooperatioista batetikan edo bideratzea, beste bideai bat egin berko duta no? horrein <laughs> jabe izateko, ez egon galtza eskore egizintzatzen horrein burra hmm. Eta hor dun, eh, nola da hor o sea, horrean eh, jende honen eh, bertako kubatarren ikuspegia dena ba, eh, ez nola da bere egin ze eh? Orokoran esan da horrela pixkatze jendean nolakoa da, oze... <laughs> Galdero saia hori... <laughs> bai, eh? lapiskat, <laughs> la <laughs> horra bai. gota eta... Bai, bueno... Eh, Kubako jendea eh, Bueno, jende saia da eta... Bueno... Eh, Norabait orain esan dezakeguak gian... Eh, Bale, bizikoa aldiz... Edo... Gartatzen ari dela... Edo, Feren Menor Berri bat gartatzen ari dena da, ba, gerozta jende gehiago eta hanik guztetia da e, gehiengoa izango dela kubako gizartean ba, iraultza bera edo iraultzaren aurrekoa ezagutu dut zuena. Horrein arte, ba, jende gehienak ezagutu zuen iraultzaren aurrekoa iraultza eta iraultzaren ondoren. Orduan bazaukan, nolabez, ba, konparatzeko aukera bat, eta, eta nolabez, horrek laguntzen du, askotan ba, ondorioak ulertzerakoan ba, perspektiua bat izatea eta barrez. Gertatzen da orain horrein, ba, gehiago dira, gehiengoa ezpadira ja, hori e, ezagutu zutenak eta konparatiba hori, ez daukatenak edo egitenek ez daukatenak, biz. Orduan, hoeiek bai eta gazte jendeak agian bai daukala eh zaitasun geiago, ba pizkat e, batekin ulertzeko, ba, gertatzen den gauzak edo eksplikazio bilatzeko, ba ba aurrela e, ikusi, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, historiak berak iraultza, pasagarazi du, ba hainbat egoeraz berdin Eta, bueno, azkeneko urte hauetan, ba, turismoak, e, bueno, ba, turismoa diatelak gire egizitza ezken momentutik, eta turismoa, piskat, ba, bertako ekonomiaren motorea izatera pasaztenetik, ba, ba, bueno, bertako jendeak eta baita ere gazte horiek ba, ikusi dute beste, beste izpilu bat, edo, eta horrek ere ba, ba bere jen baloretan eta eragin ondia, izan du eta hor, hori ere elementu real bat da, ba, piskat, ba, bakoitzak egoera zein den e, ulertzeko moduan hori. Ondori bazara, planteatu daiteke, ba, txekimendu maila undi bat dagoela, e, nolabait, ba, kubako egoerarekin eta, eta iraultzarekin, baina ba, dagoela, ba, piskat, e, segun zea dina daukatzen, eta segun zure referentea zein den, ba, piskat irakurketa hori egiteko eta ondori dutera egiteko, ba, ba, narketa modu ezberdinak. Gero bertako bizimodua egunerokotasunean oso basaia da. E, bueno, Egi esan, ba ez daude ba, bueno, ba hemen e, tzakit, ba, kontsumismoan edo olako gautzetan ba, denbora gehiagirik saugutzeko aukerarik eta diru gehiagirik saugutzeko aukerarik. Beraz egunerokotasunean lan egiten duzu edo ikasten duzu eta gero bueno, kalean egiten da bizitza, asko hitz egiten da. Hendearen arteko elkarrizketak, harremanak oso hartukoak dira eta horrela ematen dute bizia, musikak, dantzak ere, ba, badu bere biziko garrantzia eta bueno, jende oso alaia den ere, ba gustatzen zaie, ba ba bueno, ba etxerriko jendeekin eta e, bendeintzatez ezaguna den guztiarekin bat pizkatatu bat edo izadea Ege da hori esaten zenuna turismoarekin eta beste bide batutatik ba, bai dela telebista eta bai dela interneta horrela e, jaso dela azken aldian asko kubatik e, bai, pixka bat, estatua batuak eta europak e, simbolizatzen duten gizarte e, horren e, eredua hori asko jaso dute ez modu baten edo bestean posigual iritsizaile horako e, irudi ez oso zi, egitazko irudi batez, ola, pixka dizkortxe honatu eta horrek ere jendeari ba ese, ikusten dute pixka bat, e, beste modu batera, ez? Gure gizarteagian benetan esen moduan edo. Bai, no es que, ni gustet dena da bola bideratuta, ba, eskaparate bat e, gisa, ez? Guri guri ere egunerokotasunean zenbat eta zenbat gauza eta zenbat balore eta zenbat pentsatzeko parametro eta modu sartzen dizkiguten ba beraie ere gauza berpena, ez? Ba, e, gainera, bueno, ba, gara zen galerazi egin zaion no, herri alde bat da da Kuba eta, eta bertan, ba, ba, bueno, ba, guk dauzkagun, hamar gauza ez dauzkate eta ikusten dute, ba, ba, ezuk bueno, e, esaten zenun, errealitate faltsu bat erakusen zaie, hori da ikusten dutena, eta hortik ere ondorio oker batzuk atera ditzazkete. Ze ikusten dute, ba, telebistan, edo komunikabideetan, interneten bitartez, edo bertara joaten garen diren turista guztiak, ba hori ba, e, bueno, ba, balitz e, bertako, ma, Europako edo estatu batuetako egoera normal bat, ez? E, ba, denak, denatik daukagu, denak momentu batean egiten dugu naiz duguna, iduguna, eskuratu dezakegu eh bururutzen zaiguna, ta uste dute, ba, bon, o, iritsi bueno, pentsatzea deske dena horrela bai digite e, garela, ez? Eta bueno, horrela eta bueno, baina berai irudi hori ba egiten dituntzaile eta, eta bueno, nahi duenak eta norbait eh, fantaseatzariateak irekitzen zki ona ba ondori bitara irekje ederek dagoan bakan asko jisten da gehieman jende gaztea eta gehieman bat, bat, bat turistismoaren inguruan ba mugitzen den jendea ez baina bueno asko badira ere bentzat bai esan daitekeela ba bueno kubatarren artean gutxingoa direla mm -hmm. Osa, pixkat, pizkat ematen eh, zaiela holako ideia bat eh, kubatarrei E, beti behar dela gehiago bizitzeko orduan, eta gehiago orduan eta beki biziko zelo, eta gauza bat gure gizartean oso barren eratua, oso ba, gauza bat daukaguna denek beti e, presenteez, hori e, bera jari inzaiela ba, nolabait horrekin hasi e, zaiela pixka bat sartzen edo horrela, Eso, eh. Bai, bai, bai, bat doz, e, berailei azkenean, ba, bueno, sartuz agin irrikia da ba, ba, ge geroz eta gehiago edukitzea ez daukaten hori lortzea eta bueno, esan dezak, momentu batetan, askok e, iritsi direla, agian, ba, ba iraltzak berak e, zer eskeni eta zer ematen dien Hori, baina gehiago baloratzea, ez daukatena, edo ematen e, ez dietena, ez. E, niku bat arrasko hitz egiten, eta esaten nio, baina munduan ez dago beste herrialde bat, eta gutxiago, ba, garate, garatzea galerazi gintzaion herrialde bat, no, eta bere herritar guztiei, ba, osasun gintza, ezkuntza, etxea, eta hainbat eten megauzatu hainik ematen zaizkionik, eta hemen hori ematen zaizu, eta bueno, egia da, agian, ba, beharrezkoa, baldin man dokazu, ba, mobil bat, edo, E, kotxe bat edo ba bat edo agian zaila dela lortzea, e, io bai, esiña esquadra bertan lortzea, baina baina ez dakit jarri ditzazu balantza batean zer den daukazuna eta zer den faltazezuna eta konturatuko zen munduan askok eta askok hori nahiko luketera, zure egoera nahiko luketena. Bueno, zuki güje, ba bueno, logikoa da ba, año ez daukazuna hori, daukazuna. Baina, hori diferentzia hori egitea bai. dago jendea, bai, la bai, bai, ta Gero pixkat eh, jende honek nola ikusi du alde azkenaldian egin diren aldaketak erregimenean bai dela pos hori Fidelek eh, pasatu diola boterea edo egin diren aldaketak edo ospakizuna irautzaren ospakizuna jendeak ze ikuspegi dauka. Bueno, irautzaren ospakizunean eh jende gehienak parte hartu du eta Laino zateizut, eh, nik uste dut, eh, kubatarren gehiagoak iraltzarekin bat egiten duela, naiz eta, bueno, ba, bat egite hori ere, ba, ba modu ezberdinetan ikusi daiteken, ez? Eta parte hartu du, osean, modu bateu beste ikusi, parte hartu dute auspak guztietan. Gero, eman diren aldaketak nola bizi izan diren? Ba, Kuban, e, lehen nozan ez dut, gizarte lasai ba da, eta zentzurretan emanten diren aldaketak guztiak nahiko modu lasaian bizitzen dira. Unigustez, alapartea gehiago izan duela guzti horrek, mundu mailan edo gehien bat, e, Europan eta estatu batuetan, han bertan baino. Han, bueno, guhez geunden han, e, Fidelek, e, nalabete Raulen eskuetan, ba, bote ere hau zitzu engalai hartan, E, bai bon, ba berdako jendeekin hitze egiten ta ba beraiek esan duten ba neko izan zela guzti hori mm, ondoren ere autezkundeak egontziran eta autezkundetatik ba asamblea nazionala asamblea popular nazionala berria sortu zen. eta hor nolabaitasondean e, bozkatu zitzaion e, Rauli ya bena ta bel izateko Eta hori ere oso modu naturelean bizitzen zen, eta gero, ba, nolabait eh, poliki-poliki, Raulek eh, ba, gobernua hartu zuen momentutikan eman diren aldaketa guztiak ere, edo eman diren nolabait eh, erregulazio berriu guztiak ere, modu bizi bizitzen dira. Gero ere esan berra dagoa, ari ez, Fidelek, bueno, asiratikan ba, esplikatuzu eh, dela, bazertzen zegoena, zer gertatzen zan, zer ematen zen aldaketa hori, eta ondoren ere, ba, bueno, nahizta bere, gaitz hori ez herden oztertandatzen e, e, ba ez dakigun ba nolabait estatu sekretu bezala platatu zutelako baina bere nolabait presentzia beti hor hor egonda eta berak isan zuen ba, e, urte batzuetan armekin egin zuena eta gero politika egin ez egin zuena orain idatzi egingo zuela eta eta bueno, gizartean kubako gizartean presente dago ba, ia bi hiru egunetikan behin, laka osnarketak idazten dituelako eta bueno beritzi ematen durako, eta parte hartzen delako ba, Ba, Gauz askotan, hori eh? ere, modu natural batetan eginda eta hori ere sunbatu da kubako bizartean. Eta ja, hori ere bai, eh, oza, sea, emberste berrogei tamarro, urtea gero, E, Jendeak naiz eta hori biziz ba, ba, Esaten zuen bezala, ba, agian gaztenek ez dutela bizitu Lehenagoz egon sistema kapitalista e, edo, Agian ba, beti bizizan dutenez berdina ba, ez daukatalako emparatzeko aukerarik baino ere pixkat e, azkenaldian aldean Ego Amerikan eta bai, Bolibian baina ez duelen ematen ari diren Prozesu aldaketa prozesu engatik ere ba, ematen dila Olako puntu bat ez? Eh? Ba, hola, ba, aurrera behiratzeko indarro bat, ez? Bai, bai, bueno, eh, egirako bat harrak bere prozesuari, bere ematen diotela lehentasun bat, eta hori biezi dutela modu oso intenso batetan, baina, bueno, noski, eh, hango gizartea oso heldua da, hango gizartea oso kultua da, eta, eta etzai oskapatzen inondik inora, ba, momentu honetan kontinentean ematen ari diren kartera, eta, eta bueno, planteatzen nire, naldak prozesu guztiak, eta horre eraikitzen ari den prozesu bolibariar hori ez. Eta, eta bon, noski horri garrantzia eman ematen diotela ez. Eta, incluso ba, kuban, ba, nola behit urte askotan, ba, e, resistentzia hori egiteak, ba, suposatu duen neke guztia, ba, horrela ere salitua ez. Gertatzen da, eh? Zola, ikustea beraien batean, behin ba, daztuela, Equador, Bolivia, eta gero maila maia batetan, Nicaragua, El Salvador, beste maila batetan, Brasil, Argentina, eta nolako, nolako berratxak ematen ari dira, eh, ikusiz kontinente guztia, nola bueno, neurri batzutan edo aspektu batzutan eh, sujetu bat bezala iraikitzen narei denor, ba, ba, beraien zait, bueno, ba, ba, ratifikantea dugu txienez, ez? Eh? Noiz bueno, resistentzia baliago izan du eta gu markatutako bideak ere erakusten du ba baduena undikan Eta gero horrezparte, ona bueno, ekonomikoki daukan garrantzia Kuba bezarako sea estatu potentza, bueno, Kuba daukan arrazo nagusia ekonomikoa da eta eta nolabet zerbait jarri baldiman sezakeen nolabet ba arriskuan ba, Kubaren etorkizuna dio etorkizuna izango zen ba ba arazo ekonomiko hiek ez ustea gehiago garatzen hori eta bueno, pixkat, ba pizkat ba zureko Bolivia eta ola Corrialdia norbait egiten dituzten bideekin hitz duten araso eta ba, lagundu egiten dute eta hori ere eskertu egiten da gunerokotasuneen noski eta claro ba orrekere laguntza ba hiri du laguntzen pixka bat e, zulo ekonomiko horretatik ateratzen Kuba esoko eh, saltzen ez dela eroso politika dauka naizik eta ekonomikoa Baino gero ere e, izaten ari diren hori ba, lan, behiltze eta horiek ari dute pixka egiten e, jendearen artean olako diferentziak ari markatzen naiz eta ez osondiak izan eta inolaz ere hemen daudenak, e, ari eta da olako pixka bat e, jendearen artean ez horeka bat sortzen ez? Bai, bueno, guak daukana da bizi esperientzia bat ez daukena da iraltzak irabazizu zionetikak sozialismo ba, ba, bueno, ere iketzoko prozesu bat martxan ez eta egia baldin ma da dena aurrera dihuala ba, aurrera egite horretan ba, ba, oztopo ezberdinak sortatu zizkio bidean eta gainditu egin behar izan ditu batzuk ober, beste batzuk ba, okerrago baina baina aurrera egin du betikuak eta bueno, ba, momentu honetan ba jartzen baldinago ez geneko nolabait 15 goi urte hauetan ba, ba, bueno, ba ekonomiko bueno bat dauka eta eta nolabait horri aurre egiterakoan edo hiri kenditzeko bidean ba, ba, bueno, ba, izan ditu bere bere eta eta bere trabak es bidez e, adibidez eh zuko egiten zen ongaldetzer girantsunez E, bueno, turismoa esartu zenean, ba, planteatu zen turismoa izatea ba, kubak e, zaukan ekon, behar ekonomiko guztiei aurre egiteko ba, ba, plantamintu izarra e, behar zutelako momentu batean ba, bat iru iturri on eta azkar bat zari, hordur bueno, arte, ba, Europako ekialdeko herrialdeekin aldeekin zaukan e, bueno, truke merkataritza bat, baina Europako egialdeko sozialismori erorizenean ba, bakarrik geratu zen, eta ba, zaukant produztu zetzen gutxia nori, nori saldu, eta gero arientzuko dagoza guztiak, hortik aurrera eros egin berko zitu, hor duen beharra bat zaukant bat iru asko eta azkar bat e egiteko. Orden, turismo turismoen aldeko apostu zuten eta turismoa ne horri batetan hori konpondu e, zuen, baina beste alde batetik an, ba, turismoa sartzen duen dirua, ba, nahizta tzu zenean gehiena, estatuaren eskutara di joan, ba, dago ba, portzentai bat, ba, ba, ba, kubatarren eskubetara egiten den, eh? bueno, ba, dena, behar ez duke sartzen zenon, hor batzuk eskubelatzen dute dirua modu utzuri batean, beste batzuk gaukate ba, baitan egian lan beltzean egiten bat duten lan, ba, bide beltz bat, e, dirua, nobet eskuratzeko, eta hori denboran ba, mantentzen bali magozu, ba, ba batzuk diru gehiago irabazten dute, diru bat metatzen, eta pilatzen dute, eta horiek, ba, ba, badute bai, momentu metan, nobet e turismoa esartu zenetiko nuntzareko, ba, ba, bueno, ba poderakizitibo ondiago bat. Ezin da, hitz egin, seguraski, ba, gizarte klasez osatuteko gizarte bat denik kubakoa, baina bai, ba, turismoak animen usten duen diru hori, nolai pilatu edo metatu duten pertsona batzuk, dela momentu edo eta beste batzuk baino poderea ikizetiko gaiago, eta horiek bairatzen duztela, ma, e, nolai bueno, horiek arrazo ekonomiko horiek sortzen dituen eguneroko arrazo horiek bagutxiago, edo aukera gaiago eta hori gainditzeko. Eta, eta beti estalduak daukan hor e, zerbait esateko, eta beti pues, saietzen den markatzen izateko, jindak izateko, e, ondalsun maila jakin bat, orktikan ikizetik aurrera ez izateko, edo, ez hor beti izan bai. den lapizkarat. Bai bai bai, no, bueno, estatuaren helburua beti izango da hori, ez? Ba, da, azkenean e, denak dituzte eskubide berberak, eta estatua denei bermatu berdie eskubide berberak, eta nolabait eh Kubako irultzak hasiratikan zuen hori, ba nolabait Kuben artean artean espertotasunak ez egotean, ba zatzala, ez. Orduan e, bada helburu bat, ba, benetan klase klasiko soziala sortu zaitezen eta bada helburu bat nolabait arriskude ba, arrisku dekiteko neurriak hartzea aga ba, lo estatuak hori ikusten duen bezalora ikusten du ba herritarrak momentu batzutan, ba ba bueno, arrazio ba, ba, ekonomiko joek direlata baraz oso ezkatela ba, ba, bueno, ba, bukarera iristeko batzutan ez ordun ba, ba duin bat e, aurrera ateratzeko ba ba pizkat trampeatzen duenak edo bani zera ba, zerbait egiten duenak o ba, pizkat mitur ditugu bate zentzako ba bukaerara iristeko ba han estatuko horren aurkezdu zer egiten arau hori erabiltzen bali modu ba bizitatuin bat izateko beharrean ba, aberasteko edo diru bat pilatzeko pos agian horrei ba, estatuko parte hartuko ta baina beti saiatzen kooperativismo eh, zentzu hori ematen ez den atenegatik edo olako jendeak izateko bai claro han estatuko beti esan du ez ba indibidu baten uh, arazoa bon, gizarte baten arazoa ez da indibidualki eh, inus ber modu kolektiboa botetan ulortuz konpontzen da. Sin modu individuala, edo bide indibiduala inoiz ez dut boligar sano zer konpondu. Modu kolektiboaren aldeko opoztu egiten da eta zentroreko mantena da goi. Bai. Eta gero, e, asko fama handia daukakuak, e, ba, estatu sozialista bat denez, e, bermatzen duen eskubidetako beste bat da kultura. Kultura baita kultura eta bai hizkuntza. Eta horregatik, ba, hor dagoen mit hori ba, Kuban-Kristola Univerzieteta dagoela, eta Kristolaen hori hori nola benetan jendea ikusten da hezkuntza ba, ona daukala, kultura librea dela, eta eskuragarria dela hori ze... Bai, boi. Hori nik uste, Kubana duan nahi dut nolk ikusi dezakela, ez. Da irautzak dauken garaipen ahondienetako bat. Ba, ba, ba, Iraultzen aurretik kan, ba, analfabetismoa ea, eta ze, tasa ikaragarri batzutan zegoen herrialde bat ba, Berro Itamar orte beran dugu, Berro Itamar piko beran dugu ikusten duzu Gizarte heldu bat dela, gizarte intelektual bat ma, maila hundia daukan gizarte bat dela Ezkuntzatu gaini gain kalitatezko ezkuntza bada, Eta kalitatezkoa da zinezkoa da, ba, universitate bukatu arte E, karrera guztiak topatu ditzazkezu, e, bai, bon, zientifikoak edo e, e, gizak erain espersioa eta garatzen duten edozen karrera ere egin dezakezu, guzti horrek ere badauka bere bere izlada gero lan munduan, dena laguntzen da zentzu horretan, zentzu horretan e, esagutzen dudan e, esperientzerik edo ejemplurik e, oso bentarikoa da. Eta nabaritzen da, gainera, edo zeinik esango ditzu ba, kubako kaleetan edo hitz egiten hasi eta, eta bueno, guztomaten duela, hamerreago jenteakin hitz egitea, edatako jentea entzutea edo zeinik edo zertaz hitz egite izu, itakus hitz egiten izu, gauza oso inteligenteak eta oso interesante esan ez, nabaritzen da Eta galiener baizatzen duena eh, oso derretza dela eh, aurkitzea kalean musika edo tantza edo vale. jendeak edo kalaholako ba, ba, puntu hori taba menetan osaba ze edo zeinek azkenean dauka aukera eh instrumento bailo tenikasteko edo edo muzik ba kantatzen edo edo onkosez ba, ba dauka, oza, edo zeinek dauka ba, etxe bateko edo beste bateko auzo bateko dezake nongoa izan no zuin porta beti bajo rakarerei ingo dukuzteren abelastasuna sortu ta bai bai ba, enten... musical bueno leno ezuntza plano botetan hitze egiten osea badauka bere bere Norbait e, karrera osoa eta bere bidean norbaitekorik ikasi nahiko balu eta hortikan jokoko jo nahiko balu, ba bide guzti egiteko, baina hortas gain musika da e, beraiek bere bizitzan ba bueno, elementu oso importante bat, Osea, txiki chiki-chikitatik musika zutendute, dantzatzen dute jaietan e, bueno, musika dago, kaleetan musika dago, eh famili giroan musika dago, kantatzen dute beti etxeren batetan badago norbait E, karreraren barrenean o, o karreratik kanpo instrumentoren bat jotzen duena e, beti musika hor dago horretan badaukagu e, esperientzia oso oso polit bat e, izudio eta biak e, bon, behin tokatu zitzaigun kuban e, urakan bat bizitzea e, gu kordur artealako esperientzia ekan ez genuen izan eta, eta bueno, egia da oso, oso esperientzia gogorra dela bizitzeko eta, bueno, pasak genituen E, hurrakanak idantzitu nirugun horiek, ba, etxean bueno, sartuta dena itxita eta gero ateran ginen ean, bueno, ba, kale guztia zegoen dena hankaz gora, hemen gu egongo gineke ba, bueno, ba, denak negarrez, e, eskua buruan jarrita, e, etorkizuna konplikatu zeigu e, orain zegingo denik, zenbat e, pufo izango ditugu den gehiago no? bueno, ze, atal edo alde txar guztiek ikusten eta hoiek potentziatuz eta Eta han, bueno, guaterak ginen kalera ikusi ginituen no, zuaitzak eta kotxeak ere txeen kontra, denabueltak emana, zuaitzak errotikan ateliak, eta ikusten zen duen jendea no, ba, batzuk orpercusiorekin ba, kale izkin nien joten, unmetxo batzuk dantzan, beste batzuk izketan, beste batzuk musikan, trompetekin eta zera sona banero bat orkantatzen, eta zegoen posible jendeak. <laughs> Horrelako bat izatea, ba, alako egoera baten aurrean, ez? berdin e, gure zen izango gure egoera, tanik urten genuen e, egoela, Musikak hor eh bazuen eh tarte eta e, e, importante bat. Gero horpena pena bat e, ez da ez daukala inbesteko proiektzio internazionalik, ez? Artista ku eta musika ku baterrak, ez daite ez holako, hombre, bai badira beti olako ba ba mítico bascudiana que ha ba, estado tengo va ba, va de compain, edo, compain, ze, bueno, compain edo, compain segundo edo Antonio Machi o la cualquiera igual egia da es da, daukatela kanpora irtetzeko hain besteko errastasunik ezku bat artistek? bueno ez está kit magianemen ez baina latinoamerikan talde bat eta eta mugi artistako bat edo zintu egiten topatu itzazkezu. Egia da, hemen Europa igual zaila dela. E, eta... Baina beste... Beste musika mota bat iriztentzei gulako... Ba, ...kanal konkretu bat ez, anez, baina... Ez nuk esango nazioartean nazio artean, ...ekubako artistek ez, ez dutenik tokirik edo... ...ez dutenik nik ba, presentziarik. Nik uste... ...agian hemen Europan edo... ...errialde edo, anglofonoetan, eta bar... Ba, ...zaila guadukate edo... edo ...ez diren ezagunak baina bestela. Latinoamerikako da zentokitan, e, bai aktoreko bat arrak, bai artistako bat anab, bai e, musikaliko bat errak, taldeko bat arrak, e, tokia ondia daukate gainera, eta oso ondo ikusiak daude gainera. Mm -hmm. Agian pixka bat e, ikusten olako masako kulturan, ba, bai direla diskografikak kontrolatzen dutela musika edo no. e, editorialek literatura edo dutela gauzak, ba, Bai, agian egingo diotela holako ba igual ez aukaten ezain bertzeko presentzia Kuba bezalakorialde batean, horrek ba, ere kaltetuko dula ez. Piskat. Bai, bai, bai. beti, betikoak bai. Badortaritza betekoak daude hor, nada duten ait dutete eta zu baizuez. Bai, Eta geroola ere, eh e, ba, kuriositate bezala edo eh bararen figura hola hemen hainbeste errepikatzen dena eta askotan ikusten dena hola, pixka bat gauza batzutan oso, oso batua bezala ez, ba, nire zeneez behin e, aneedotatxiki bezala, errestot ba, batean, gasolina batean ikusinura holako Kristolen arropa pila txege bararen, ez, ba. azkaren zen erdi mercatalguner bat ez, eta oza, guztiz, e, txege bararen pentsamendu toki bat ez, holako ba. figura bat, e, Kubanz, e, zen holako e, presentiago, zen holako e, projekzioa zeh, jendeak nola ikusten duz? Ze... Bueno, psh, txe, kuban oso meitatu bada den pertsona bada, pertsona bada. Eta, eta egit, oza, sea, egia daku egan iraultzak e, nolabait pertsonekiko, nolabait karga guzti hori beti kentzearen alde egin duela, ez? Bona, bizitza, bizi asko galdu ziren e, iraultzan bertan, borroketan, ondoren, defentsan, Eta, bueno, ba, izenak beti gogoratuko dira, baina inoiz ez dira izan, nola baita, e, figuren aldekoak eta, bar, baina, bueno, ere txe, ni uste, salbuzpen bat dela, agian kamilorekin batera, dira, bi pertsona jozo oso maitatuak. Eta ikusten duzu, ba... Bueno, ba, ba kalen berri. ezkin guztitu, tokilasotan igual dagoa es, mural es, bat, es, edo... Ez, ez, ez, hainbeste muraletan, baizik, eta, bueno, ba... Dearen sentimenduetan... Sentimenduetan, jendeak nola ikusten duen hori, ba, ba bueno, ba, dibidez, e, bai batek eta bai besteak idatzitako hainbat esaldi, edo idatzitako hainbat estu, ba, ba, landu egiten dira, jendeak beraien nolabet ideiak eta nolabet gen ejemplua ba, intzakotan hartzen du. Osea, ez da figura etoki buzitan ikusten duzuz, ez, ez da hori baizik eta gareho, jendeak nola bizi duen, presentzia hori, ez, presentzia hori ez ikusi, ez? E, maitasun hori nola bizit duen, tam, maitasun hori ba, esten, esten ikusten, ez den ikusten. Dira, bi pertsona, jo, oso oso emblematikoak. Ba, bueno, biak borroka zuten biak izan ziren, eh, iraultza borrokan zegoelarik, xerra maestran borrokan zegoelarik, bi kolumna ezberdintako komandanteak, Arrekasta ondie lortu zituztenak eta gero ba eta gero ba irabazita gero ba bueno kriston ejemplua eskein zutenak eta biak oso denbora gutxian hil egin zituztenak e, Camilo eh Eraskinistro Potentza eta que Bolibien iltu baina bueno, bien historia izan daiteke herriarentzat ba oso antzekoa eta nola bai ba emblematiko, Ola ira ja, pixka bat e, saioa alkarrizketa bukatuz joaten nola zen ze, ze ondori genuke kuba bezalako herrialde baten egoera, zero pixka bat ze hola sintesi bat Bon, Bueno, saialitzake, hola, motxian ezatea, baina, bueno, mm, dela herri bat, ba bere ba bide, bide egiten ari dena espaldinanik, Bide hori egiten traba asko bilatu dituena, baina, bueno, modu bateo bestea beti traba oiek gainditzeko indarra eta adoria eta inteligentzia izan duela. Eta ni konfidantza oso da dukat, oraingo traba guzti hauek eta etorkizunean topatuko hituzen traba guzti oiek, ba, gainditzen ere asmatuko dutela horrein arte bezala. Beraz itxaropeen ondiz ikusten dut nik behintzakubako errealitate eta etorkizuna, Eta bueno, konfidantza azore bat daukat herri horretan beraz Hor izan gulitzake konklusioa Horain ba, arte bezala horreka jarraituko dutela Ba eskari ikasko aguz eta Aber beste batean hemen gurekin zaden Ba, zuena izu <laughs> ja dugu brigadai buruz hitze egiten. Ba, dakizuen bezala brigadak askapenak antolatzen ditu urtero, munduan zehar eh el guru Aurten batez ere uste dut ba, gutxora orain Amerikan American eh egiten eh direla brigadak, naizera Palestinara baten bat edo beste egingo den. Baina, e, gehiago da, dakigu gure lagun uberka, kalbat dinbadugu bererekin kontaktatuko kontakta dugu. Bai? Bai, arrotxaleon. Bai. Eguno, uberka? Arrotxaleon, bai. E, hori, ba, dinin zen komendatzen pixkat e, aurtengo brigadak e, nondik, nondik nora joango diren, e, ze konta guzu pixka bat horrela e, konkretuago ze Zer daukaguna urten Brigadei dago kienez? Bueno, egual komentatzen dugu jendea ditzer diren Brigada, lehenengo. Brigadak pixate jendea ulerteko gara nola baite udaran e, ba normaldean hilabete edo ba eusalde erriti jutende jende solidario bat, beste herrialde batetara eta orain arte helburua burua izan da pixate re, erri horretako realidadea zautzea eta gero batez ere bueltan herri horren realidadea ba, gizart eratzea eta pixar bat horren inguruan lanketa egitea. Eta orten dago berrikuntza pixar dela ba bueno, ikasitakoa eraman nahi dela praktika baina praktika modu errealean. Hau da, orten e, planteatzen dira hiru zutabena nagusitan direla memoria historikoa, e, demokrazia participatiba eta, eta alternatiba sozioproduktibak. Orduan pixar eta dibidez azkeneko horretan e, bisitatzen badute, ez dakitzen enpresa e, Argentina edo genetzu ba egualdokatela ba, antolaketa eredu autogestionatu bat edo kogestionatu bat, ba, gero eredu hori e, hemen ba, e, proiektu piloto bezala aurrera ba, eramatea. Eta egual hori egitearena, bai e, brigadan bertan zingero hueltan, e, ba, beste herri mugimendu batzuekin, esparte hartzea, da ez esatea, e, askapenako ba, bueno, apuntatu den e, edonor edo, jende hori ere bai, edonor jun daiteke, baina ere beste perfilu bateko general ba, ba bilatuko da. Eta bueno, eta ezagite, galdera hori izen, izen e, Jose. Bai, mire. bai, eh pizka utsola, eta gero bai, ba, pixka bat eh ba definituz brigadaren konzeptu hau, ze aurten ze, ze eskaintzen da do ze ze daude gutxi gorabera eh markatuta. Bueno, e, brigada berez, e, guri itzoiek erabiltzea zaizkigu gustatzen e, eskaintza itza azuk erabili duzun adibidez. Oza, brigada eta pixa bat, e, eta hagin nola zain, baino, planteatzen, ez da horren beste planteatzen, e, ba, bueno, guatzen ez da kizera erri ezagutzera, zerbait ola, erdi romantiko, erdi turistiko bezala, ez? Bueno, botean ega... nola bestean pixka bat, bai, bai ez gian hori ez guztia, baina bai, Behar dela herri eh, horren errealitateea edo eh, ba, pixka bategoera ezagutuen da bizi ez?: Bai, Ba Arajun baino lehen e, abertze prozesu egiten den eta e, edo... Bai, Ba pixka bat ez e, ez pixka bat e, hitz egiten hori ba, beste gauzen artean zen olako gauza egiten bai bainogia da hori ere denago ba, behar dela olako prestakuntza bat edo kontentziazio bat eginnez. Ba, Ze el buru markatu edo ze, ba, ze lortu ba, nahi Hori ba, da, hori da Bai, a berre, e, lortzen dugun pixat irudikazia entzuten ari denari nolakoa den zera brigadaen prozesu guzti hori Eta zu komentatu dizuna, egiten da prestakuntza bat, formakuntza potente bat egiten da Normalean baste buru pare bat edo izaten direnan gehi gero espezifikoa Auzar ba joeten den edonorrentzala iguale eh, hiru asteburu edo suposatzen diolenago, lenago egotearena eh, eh, formakuntza egiten, hau da, Argentinara baldin batzoaz, ba, eta edono, osea bidaltzen da eh printzipio, apuntatzen dena, baina apuntatzen den horri eh nolabait ba formakuntza bat egin bardu, bai ala bai. Ezinda ezinda jo Argentinara eta herrialde horren inguruan ez erre ez erre jakin. Eta han egiten den lanaren inguruan Baurten pixeak komentatu dugu, komentatu duan aleno hasieran. izango dela pixat espezifikoa gua, eta dibideze eh, ba, Argentinan planteatzen da bai memoria historikoaren inguruan, eh, zera kon las madres de la plaza de mayo eta hola ba, egindelako egin zen lanketa lanketan eiko txukuna, bidelaren diktadura eta gero ba, nola ekarri zen memoriara ba, bueno, jende pillo bat eh, diktadura batik ba, mespretsatu izan zena, eta horren inguruan ba, dibideze hor plantatzen da eta memoria historikoarekin izango da hori eta baita uruguaikoa ere bai. Zeratu guna izasko induzaten, gerogo alternativa socioproduktibokin ere bai e, argentinan izango da beste brigada bat eta venezuelan ere bai. Eta zegello dago, gerodago, e, e, zer da, memoria históricoa, democracia participativa, o e, sea, venezuelako, a, bueno, consejo comunalak eta bueno, horrauden ba, historiak berriñak. Eta hortaz gain badaude ba, bi brigada pixabat e, ba, aurreko urtetako ereduari jarraitzen diona, osea geiago jun ezagutsera eta gero hemen e, devoluzio bat eman, eh? E, e, ikasitakoa ba mene, hemen hemen pixa bat ba bagizarteratu, harremanak eginango eragileekin, hori bai brigada guztietan eta eta hola hmm. senarioiek izango uh -huh. dira jatorrizko herriak direla Mexiko eta Bolivia. Osea gozak eta gero, gero, aplikatzea tamarten bai, hartzea pixkat, eh? Ordokorrean ez Ora, ori, ori da, oza, ratzea, e, hori da, osea, gero gizarteratzea eh han jasotakoa. Hori hmm. da, hori da, baina bueno, ez dut zera alleno pisha de da, eh? Auto presentación de la lageta re va bai, horrekin. Mm -hmm. bai. eta hori da bai. Bai, eh e, eta behin e, norbaitek e, interesa baldin badu eta Honei eh, buruz gehiago jakin nahi baldin badu edo inkluso apuntatzeko gogo baldin baduz eh, zein zu gizango ziren pausoak edo nor, nor, norakontaktatu beharko luke gurekin Ba, bidali beharko luke email mail bat elbide honetara, elan brigadak karekin bukaeran arroba e, askapena.org Eta arabidatzen du e-mail bat eta handikan ja jarri bardun ongoa den Eta derivatzen diote zonalde ba, hortako ba, ba, zatenako ba, kidei Orduan hori izaten da, mail simple bat eta listo Eta gero jazten da makinaria guztia zea martxan mm -hmm. Bai, bai Hora, ba, biskabat horrek e, orten e, informazio hau Hori, ba, e, brigadak e, Iniziatiba, osa iniziatiba hau antolatzen dela horiez, ez, batzaten zenon bezala e, mundu, mundu osoko ezkinetako egorak eta horiek e, pixkat honat e, urrui jarrazteko eta horiez ez, ba, pixkat jendea animatzea edo e, honetara ez? Bai, ba, hori, jendea pixkat e, animatzea Hola, ezkatzen, ez da perfil oso berezirik ezkatzen, baina bai e, Ba, tokio horren errealidadea ezagutu naia, eta gero aurten nola diren pixate zeptifikoak ba interes interesgai inguruan. Gero azten zaigu komentatzea ere bai, bagolabezu ba, bate palestinera. Etapalesinakoa ba ba bueno, palestinakoa da gehiago ba leno komentatu dugun. Osea, de quien no se creo hemen ere ba gai horren inguruan lanketa asko egiten ari delako azendialdean eta eta hori da pisa bat Horko zera. Eta horretara, or, bai, komenigarria da, ingeldeza jakitea. Mm -hmm. Ba, hori, ba, besterik gabe, nik uste dut e, entzulek izan dutela informazio, informazio polita e, gaioniburuz. Eta hori, ba, ba, animatzea eta nahi dunak, hori, e, e, brigadak e, as, arroba esan dugu, ez? Bai, hori da hori ba, ba eskerik asko eta beste bat arte. Eskerik zui. Ingabe berde. Ancheta irratia. <totipa> punto com. 63 años 5 millones de refugiados Miles de asesinados 8000 presos políticos Robo de tierras y de agua Violación de los derechos humanos Un muro de 750 kilómetros Bloqueo, Bloqueo. Limpieza étnica Apartheid Aú es da normala Sionismoak elditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak irraeli boikot. Kaimi boikot como las piedras contra tanques, traitus mejores armas contra rimas ultrajantes. Apirillaren bian, sestoan, Euskal Herria-Palestina eguna. El 2 de abril en el sextoa. Elkartasunaren garaia da. Boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, boikot, interrotado batitas un tenzuitado batando interrotado la orchea ditugu kuina orantze eh Aprilakbian eh aldeko Euskal Herriko plataformaaren jaia izango dela eh plataforma honek eh duen Irunek duen mailako taldeak ere izan sandu, lehen bezala deialdi bat du urrengo larun baterako alkanpon egordiko 12 He nahi duenak edo alduenak duenaktzeko hurbiltzeko ba, premia aukera ba, e, ba, badi badu hori ba, ez e, desaprobetsatztzea eta hori ba, izango dela pixka bat e, konzentrazio bat imaginariun enpresan e, zentratuta, e, enpresa honek e, Maden Israel e, produktuak saltzen dituelako, e, Palestinan e, e, ar Israelgua armada gaurrak erailtzen dituen bitartean. El tirano de Batista Al sol de Baraka Gaurkoz e, programa bete dugu, espero dugu emendik bihaztetara gurekin izatea berriz ere Eta hori ba egun hauetan e, ongi, ongi bizitzea espero dugu Eta ez beti izatea buruan e, ba, egora internazionala eta bertako gertakariak gero guk hemen e, pixka bato beto zuei hauek, egoera hauek esplikatzeko La candela derramado, pachita de un tenuido, tratando de someter a la huerta espirélita, tratando de someter a la huerta fidelita el tirano de Batista, al soldado ara caer, el tirano de Batista, al soldado ara caer, pachita de un tenuido, pachita derramado, pachita de un en la primera fallaron fue como todo han visto. en la primera fallaron y más han lamentaron lo que no habían previsto y más tarde lamentaron lo que no habían previsto Batista no te cuidado Batista del no relámpago Zerri hotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte, eta gabeko sortzietatik bederatziak arte. Pausumediak ekoiztutako saioak. Zerri hotxak, saioak.